Objava broj 3624 10. prosinac 1945. Budite poput male dječice. Budite poput male dječice i u svakoj nevolji kod mene nađete utočište. I ne plašite se, jer vaš nebeski otac ne dopušta da se išta dogodi što za vas nije odobrobite. Imajte vjere i povjerenja u mene, vašeg oca od vječnosti, da ću ja svoje ruke zaštitnički držati nad vama i jednostavno gledajte na svaku bolest tijela kao na brižan način pomaganja vašoj duši. Međutim, trebate znati da ću ja također izliječiti tjelesnu nedaću ako u to čvrsto vjerujete i u svemu prepoznate moju očevu ljubav. Bez obzira što se događalo. Budite bezbržni poput djece i prepustite ocu da se brine za vas. Samo se pobrinite da vršite volju vašeg nebeskog oca i moja će vas očeva ljubav zahvatiti i privući vas k mojem srcu. Ne zapitkujte i ne mozgajte plašljivo o onome što vam se može dogoditi, već ostanite mirni i jednostavno čekajte na očevu pomoć ako vas pritisne nevolja. Potpuno se oslonite na mene koji vas vodi gdje god idete. Vaša snaga počiva u vašem dječjem povjerenju i poniznoj molitvi, jer ja vas u tome neću razočarati i uvijek ću uslišiti vašu molitvu. Pa ipak ne brinite i ne sumnjajte. Moja očeva ljubav će vas spasiti od svake opasnosti i poziv mojeg djeteta neće nikad proći neopažen. No da bi postali poput dječice, vi morate odustati od svega otpora. Vi morate uvijek jedino htjeti da vas ja vodim za ruku i morate me slijediti dobrovoljno i nikad ne htjeti krenuti drugim stazama. I na taj način morate moliti sa vjernim i iskrenim povjerenjem. I odano se osloniti na mene. I onda gledati na svaki događaj kao na moju volju. Jer moja je to volja. Ništa se ne događa protiv moje volje, ako vi svoje probleme povjerite mene. Jedino netko tko dijelo je samostalno, bez da je apelirao za moj blagoslov i moju podršku, aktivira svoju volju sa prikladnim rezultatima, pa ipak ne uvijek njemu na korist. Ja mu ne mogu podariti moju pomoć, pošto ju on ne bi prepoznao kao moju pomoć, već bi na nju ugledao kao na svoju vlastitu zaslugu. Ipak, mojoću ću djeci poravnati svaku njihovu stazu, čak ako se ona pričinjava teškom zahoditi. Samo sebe prepustite mojem rukovođenju sa potpunim povjerenjem i uvijek ćete osjetiti ljubavi prepunu očevu ruku, koja će vas voditi sigurno i bez pogreške kroz svaku nesreću ovog svijeta i uvijek zlačite utjehu i snagu iz moje riječi dozvolite otcu da govori svojoj djeci i prihvatite svaku riječ ljubavi tako da će vas ona opet nagnati ljubiti nikad ne dozvolite da očev glas prođe pored vas nezamjećen već budite radosni da ga možete čuti da vam Otac na taj način otkriva svoju ljubav i slijedite njega i njegovu riječ sa radosnom strašću i zadobit ćete moju pohvalu povećavajuće više ćete osjećati moju očevu ljubav više se nećete bojati i jedne nevolje i bit ćete sigurni i bezbrižni na mojem srcu Amen